Bogăția. Cine se încrede în bogății va cădea. Proverbe 11 cu 28. Cât de nevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu? Marcu 10 cu 24. Ca o potârniche care clocește ouă ce nu le-au ouat ea, așa este cel ce agonisește bogății pe nedrept. Trebuie să le părăsească în mijlocul zilelor sale. Ieremia 17 cu 11. Cei ce vor să se îmbogățească din potrivă cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, 1 Timotei 6 cu 9. Viața cu nu stă în berșugul bogăției, Luca 12 cu 15. Bogăția este o molie care roade haina de mătase a virtuții, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bogăția este șarpele care atunci când l-ai prins de coadă se încolăcește în jurul mâinii mușcându o Clement Alexandrinul Bogăția este un povățuitor orb și un sfetnic fără minte. Sfântul Antonie cel Mare Bogatul este rob, supus la pagube, pe când cel ce nu are nimic nu are de ce se teme. Sfântul Ioan gură de aur Bogăția are mai mulți, domni. Ea este acum la tine, iar mai târziu la celălalt, dar nu este credincioasă nimănui, teofilact. Bogăția numai atunci poate fi proprietatea noastră când o împărțim la săraci. Sfântul Ioan, gură de aur Iubitorul de avuții, nu cruță, nici pe tată, nici pe mamă, nici pe fraz, nici pe prieteni, fericitul Augustin. Când vezi bogăția sau slaba, gândește-te la ceea ce este putregăios în ele și vei scăpa de momeală. Sfântul Nil Sinaitul Sărac este creștinul care vrea să se îmbogățească în lumea aceasta. Sfântul Tihon Sărăcia evanghelică nu constă în lipsa bogăției, ci în lipsa lipirii de ea. Poți să fii sărac încât să nu ai nici strictul necesar, dar totodată să fii foarte bogat cu setea și cu năzuința spre bogăție. Și, din potrivă, poți să ai toate bunătățile și să nu fi lipit de nimic. Sfântul Ioan, gură de aur Bogații numai atunci vor intra în împărăția cerurilor când îi vor introduce săracii. Numai când ei înșiși își deschid mâinile săracilor, Dumnezeu își deschide porțile cerului. Fericitul Augustin! Să ne silim ca averea care trebuie să piară, să o schimbăm într-o răsplată care nu piere niciodată. 390. Vrei să te îmbogățești? Ai pe Dumnezeu prieten și ești cel mai bogat dintre toți! Sfântul Ioan, gură de aur. Inima iubitorului de agoniseală se aseamănă cu focul care se întinde din ce în ce mai departe pe materia ce arde și, distrugând una, arde pe cealaltă. Sfântul Vasile cel Mare Te necăjești văzându-l pe omul bogat, dar el e mult mai necăjit decât tine văzându-l pe altul mai bogat decât el, Sfântul Ioan Gură de Aur. Bogăția nu este în ea însă și un rău sau un bine, ci o unealtă de care te poți folosi rău sau bine. Clement Alexandrin Aruncă din sufletul tău semeția că ești stăpânul averii ce ai, îmbracă haina smerită și evlavioasă a unui administrator plin de răspundere, asterie a la masei. Încetează, deci, iubirea de argint și-a încetat războiul, a încetat lupta, a încetat dușmânia. Unii ca aceștia ar trebui alungați ca niște lupi răpitori. Sfântul Ioan Gură de Aur Ești bogat? Nu sunt contra ta. Ești zgârcit? Iată pentru ce te osândesc. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu bogații, ci cei ce slujesc bogăției sunt osândiți, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dumnezeu ți-a dat averea ca să cumperi cu ea cerul, Sfântul Ioan Gură de Aur. Ce folos are bogatul când stăpânește toate bunătățile, dacă nu-l are pe Dumnezeu, care este Bunul Suprem? Fericitul Ieronim. 400. Ce folos este să ai lăzile pline cu cele materiale, iar sufletul să-ți fie gol. Sfântul Tihon Creștinul trebuie după putință să-și mărginească voile. Trezia și cumpătarea sunt provizia cea mai bună pe care o putem lua cu noi în drumul ce duce către cer. Clement Alexandrinul Rădăcina și temelia bogăției este mândria. Spântul Ioan Gură de Aur Fericit este bogatul care nu pierde niciodată din vedere bogăția Harului. Spântul Ioan Gură de Aur E bine să ne îmbogățim cu blândețea și dragostea. Ava Evagrie Creștinii bogați, dacă ei sunt creștini cu adevărat, sunt cu desăvârșire săraci, pentru că, în comparație cu bunătățile cerești, socotesc tot aurul lor, drept praf, și lucrurile de care ei nu se veselesc nu alcătuiesc bogăția lor. Fericitul Augustin Nici bogăția, nici sărăcia prin sine însuși nu este ceva bun, ci aceasta atârnă de întrebuințarea lor. Spântul Ioan, gură de aur, Bogăția neîntrebuințată bine este o cetate a viciului. Clement Alexandrinul Oamenii să nu agonisească avuții de prisos, ele după fire sunt stricăcioase, de aceea să nu ne poticnim când le pierdem. Sfântul Antonie cel Mare Bogăția fapte este bogăția sufletului, lipsa ei este moartea veșnică, Sfântul Teodor studitul. Nu e sărac acela care nu are nimic, ci acela care dorește multe. Tot astfel nu este bogat acela ce are multe, ci cel ce nu are nimic. Sfântul Ioan, gură de aur Cel ce este robul bogăției, o și păstrează ca un rob, iar cine și-a aruncat jugul robiei de pe grumaz, acela și împarte bogăția ca un stăpân. Fericitul Augustin nu sărăcia îl face pe om umil, ci bogăția care îl silește pe om la multe trebuinți și plăceri. Sfântul Ioan Gură de Aur Iubirea de argint este o materie a patimilor, întrucât face să crească plăcerea generală, talasie Libianul. Și bogăția și sărăcia sunt arme care, dacă vrem, ne duc la virtute. Sfântul Isidor Pelusiotul după cum se strică apa izvorului dacă nu curge, așa se strică și bogații dacă își țin bogățiile mereu lângă ei. Hainele care zac multă vreme se strică. Aurul ruginește, bucatele miros. Sufletul aceluia care consideră toate lucrurile drept ale sale este mâncat de griji, ca de o rugină și de o stricăciune, dar într-o măsură mult mai mare decât lucrurile. Sfântul Ioan, gură de aur. Nu numai săracii sunt săraci, ci și bogații sunt săraci. Sărac este acela care, având avere, însetează să aibă mai multă. Minucius Felix Este câte unul bogat cu banii, dar sărac cu sufletul, Sfântul Tihon. Nimic nu este așa de nestatornic ca bogăția. Sfântul Ioan Gură de Aur în cele trecătoare nu poate deveni cineva bogat decât sărăcin pe altul. În cele duhovnicești, nimeni nu poate deveni bogat decât îmbogățind pe altul. Sfântul Ioan gurădeaur. De ce invidiez pe Cel bogat? Pentru că de bună voie s-a afundat în griji mai multe decât tine într-o sclavie din cele mai urăcioase, pentru că este învășurat cu banii săi ca și cu mii de lanțuri. A venit seara, l-a găsit noaptea și iată, timpul acesta de liniște și repaus, el îl are ca timp de dezgust, de întristare și de griji. E vreun zgomot afară? Dânsul imediat aleargă să vadă ce este? Sfântul Ioan, gură de aur, A fi bogat nu înseamnă să ai avere, ci să nu te îngrijești de căutarea ei. Sfântul Ioan, gură de aur, când nu ai avere, nu trebuie să o dăruiești, iar când o ai, trebuie să cugeți mai mult, nu pentru ca să o stăpânești, ci ca să știi cum să o chivernisești. Sfântul Vasile cel Mare. Nu împotriva celor bogați vorbesc, ci împotriva celor ce întrebuințează rău, averea. Bogățiile nu sunt un rău, răul e greșita lor întrebuințare. Sfântul Ioan Gură de Aur. Cea mai dreaptă avere are cam 90% nedreptate. Sfântul Ambrozie Stoarceți casele și trăsurile luxoase ale celor bogați și veți vedea câte lacrimi vor curge. Sfântul Ioan, gură de aur Este mult mai bine să fie cineva sărac și să viețuiască în virtute, decât să fie împărat și să viețuiască în păcat. Sfântul Ioan, gură de aur Vorbele bogaților sunt vorbele porcilor și ale câinilor. Vorbesc numai de mese, bucate, vinuri, haine și alte îmbuibări. Sfântul Ioan, gură de aur Bogații sunt săraci dacă nu se pot împărtăși nici ei și nici alții din ceea ce au. Clement Alexandrinul Să nu crezi că în a se îmbogăți cineva se găsește plăcerea și mulțumirea, ci în a nu dori să se îmbogățească. Pofta de bogăție este o plăcere niciodată satisfăcută și cu cât vei înainta mai mult pe această cale, cu atât mai mult te-ai depărtat de sfârșit. Sfântul Ioan Gură de Aur Ca și un câine turbat se repede diavolul asupra celor bogați. Sfântul Ioan Gură de Aur Nimic nu-i așa supus pizmei ca omul bogat, Sfântul Ioan Gură de Aur. Cel ce voiește a fi bogat să se facă sărac, ca să devină bogat, Sfântul Ioan Gură de Aur. Iubirea de bogății scoate pe om din felul de viețuire și îl înduple ca să nu mai roșească în fața faptelor urâte. Clement Alexandrinul Disprețuind bogăția, smulgem din noi rădăcina tuturor relelor, Sfântul Ioan Gură de Aur. Averile sunt bune, dar numai dacă nu stăpânesc pe cei ce le au, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să disprețuim averile ca să nu fim disprețuiți de Hristos. Să disprețuim averile ca să ne învrednicim de averi, Sfântul Ioan Gură de Aur. Adevărata bogăție este dreptatea și cuvântul este cu mult mai de preț decât orice comoară. Clement Alexandrinul Care-i folosul bogăției din afară când e atâta sărăcie pe dinăuntru? Și ce neajuns are sărăcia din afară când înăuntru sunt îngrămădite atâtea bogății? Sfântul Ioan Gură de Aur să clădim case ca să locuim în ele, nu ca să ne mândrim. Sfântul Ioan, gură de aur. Tocmai de aceea nu avem patrie pe pământ, pentru că ne socotim avuțiile pământești. Clement Alexandrinul Nimeni nu poate fi mai bogat decât cel ce și-a ales de bunăvoie sărăcia. Sfântul Ioan, gură de aur. Aurul și argintul sunt un avut care stârnește invidia publică și particulară. Clement Alexandrinul, pedagog 2 Toți întreabă, e bogat cu tare, dar aproape nimeni nu întreabă, e un om credincios și bun? Sfântul Ioan, gură de aur Boala iubirii de avuții este de așa natură, încât nu are nici limită, cerând tot mai multe. Își tratează setea bânt necontenit, fără să se sature. Sfântul Grigorie, teologul E un mare bun să nu ai bani, ci să ai frică și evlavie față de Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur Niciun sărac nu este silit să facă atâtea rele din pricina sărăciei, pe câte fac cei bogați pentru ca să se îmbogățească mai mult. Sfântul Ioan, gură de aur Oamenii creați de Dumnezeu după chipul său n-au unde să-și plece capul, iar bogații n-au milă de ei. Femeile se gătesc cu aur, iar mădularele lui Hristos pentru care el și-a vărsat sângele n-au strictul necesar. Sfântul Ioan, gură de aur Bogățiile sunt nu numai de disprețuit, dar sunt și periculoase, căci aici este rădăcina relelor ademenitoare care, printr-o înșelăciune ascunsă, fac să nu se observe orbirea minții omenești. Sfântul Ciprian Săracul nu se teme atâta de foame cât se teme bogatul, care se frământă cu gândul de a pierde ce are, cât și la gândul că ar putea să nu mai fie stăpânul tuturor bogățiilor. Sfântul Ioan Gură de Aur 450 Cine e rob bogăției păzește bogăția ca un rob, iar cine a lepădat de pe sine jugul robiei dispune de bogăție ca un stăpân, fericitul Ieronim. Cu cât cineva își îngrămădește mai multe averi, cu atât mai mult își face neliniștea și neadormirea mai mari și mai puternice. Sfântul Ioan, gură de aur Sunteți orbiți de aurul care strălucește în casa bogaților. Vedeți doar ceea ce au, dar nu vedeți ceea ce le lipsește. Sfântul Ambrozie Dragostea de avuții este un tiran fără milă care ia hotărâri și dă porunci grele. Sfântul Ioan, gură de aur cel ce leapădă de la sine averile pentru slava cerească, acela cu atât mai mult nu va lua pe cele ale altora. Sfântul Ioan, gură de aur Nu bogăția este aceea care aduce omului plăcere și mulțumire, ci cugetarea înțeleaptă. Sfântul Ioan, gură de aur Cu cât omul își strânge mai multe bogății, cu atât își descoperă mai mult sărăcia sa. Sfântul Ioan Gură de Aur Cei bogați nu se bucură atât de cele ce au, cât se întristează și se frământă pentru ceea ce n-au și doresc să aibă. Sfântul Ioan Gură de Aur Cauza tuturor relelor este lipirea de cele prezente și trecătoare. Sfântul Ioan Gură de Aur, 1 Corinteni, omilea 39 Bogățiile împărțite așa cum vrea Dumnezeu rămân. Cele păstrate însă se pierd. Dacă tu le păstrezi, nu le vei avea. Dacă le dai, nu le vei pierde. Sfântul Vasile cel Mare Potrivit voii lui Dumnezeu, bunurile pământești sunt pentru toți în aceeași măsură, fiind cu toții frați. Teodoret al Cirului dacă vrei să lași avere multă copiilor tăi, lasă în sarcina lui Dumnezeu grija de ele. Sfântul Ioan Gură de Aur Nu va găsi cineva un spirit atât de încărcat de pofte și absurdități ca spiritul celor ce vor să se îmbogățească. Sfântul Ioan Gură de Aur Bogățiile fac duhul nerușinat. Sfântul Ioan, Gură de Aur, Coloseni, omilia șaptea. Stăpânirea bogăției este mai urâcioasă decât însăși boala. Ea umflă spiritul și împiedică pe doctor de a se apropia de el. Sfântul Ioan, Gură de Aur. Bogăția multă îl nebunește și îl îngânfă pe om. Sfântul Ioan, Gură de Aur. Cel ce iubește argintul așa cum se cuvine a iubi pe Domnul Dumnezeu din toată inima sa și din tot sufletul său și din tot cugetul său, unul ca acela în loc de a sluji Domnului, slujește lui Mamona, măsura iubirii datorate lui Dumnezeu mutându-o la argint. Sfântul Vasile cel Mare Înfășoară-te cu Hristos și nu cu aur, unde este Mamona, Acolo nu este Hristos, și unde este Hristos, acolo mamona nu are ce căuta. Sfântul Ioan, gură de aur. Nu fi iubitor de podoabe, căci o astfel de bogăție este râvnită de tâlhari și nouă ne aduce griji multe. Sfântul Ioan, gură de aur. Să disprețuim bogăția ca să nu disprețuim sufletul. Sfântul Ioan, gură de aur. Nu bogăția, nici sărăcia este prin sine rea, ci intenția care nu este în stare să se folosească de amândouă, cum trebuie. Sfântul Ioan, gură de aur Bogăția este un vis. Slava, ca și toate celelalte de asemenea, este un vis. Sfântul Ioan, gură de aur, 1 Tesaloniceni, Averea este ceva care se pierde tot așa cum o câștigi și tot aici rămâne. Sfântul Ioan, gură de aur. Bogăția este un spin grozav care nu produce niciun rod. Sfântul Ioan, gură de aur. Bogăția îl face pe om aspru și sălbatic la inimă. Îi usucă inima, adică devine nemilostiv. Sfântul Ioan, gură de aur. Comoara cea nemuritoare și nestricăcioasă este înădejdea cea adevărată în Dumnezeu, teofilact. Bogățiile nu sunt ale celor ce le strâng, ci ale celor ce le cheltuiesc după ei. Sfântul Vasile cel Mare Adevărata bogăție a omului este virtutea, pentru că ea rămâne cu el în veșnicie. Sfântul Vasile cel Mare Neștiință este câștigarea bogăției, pentru că acum vine la tine și peste un ceas se mută la altul, și având mai mult stăpâni nu este a niciunuia, Teodoret al Cirului. Nimic nu îl îngânfă și nu îl înnebunește pe om ca iubirea de bani, Sfântul Ioan, gură de aur. Nimica nu îl umflă și nu îl înalță pe om ca bogăția, ecumenie. Bogăția de nimic nu e bună decât de a înfierbânta doar cuptorul patimilor, de a prinde ziua în amiaza mare sufletul ca și un cuptor, de a hrăni patimile cele dobitocești. Sfântul Ioan Gură de Aur Să nu ne îngrijim cum facem averi, ci cum să prezentăm sufletele înaintea lui Dumnezeu, care ni le-a încredințat punându-le în rânduială. Sfântul Ioan Gură de Aur Bogăția când stă locului nu este de folos, dar când se mișcă, se împarte altora, este folositoare tuturor, Sfântul Vasile cel Mare. Pe lângă altele multe, bogăția mai are și acest rău, că cel ce câștigă bogăția și rămâne nepedepsit niciodată nu va conteni a face aceasta, ci va căpăta rane fără doftorie și nimeni nu îi va putea pune frâu. Sfântul Ioan gură de Aur. Disprețuiește averile dacă vrei să fii bogat. Devoiești să te îmbogățești, făte sărac. Sfântul Ioan, gură de aur. Dacă cel ce are bogăție nu este lacom, dacă împărtășește din ea pe cei lipsiți, nu este un rău, dar dacă nu dă la nimeni, atunci bogatul este un mare rău. Sfântul Ioan, gură de aur.